la microfon este preotul Valeriu care aduce pentru toți cei ce dorești și așteaptă programul L195 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce astăzi iubiți ascultători în fața versetului 23 din Luca de la capitolul 15 cu ocazia căruia luăm și noi parte prin Duhul la masa bogată care a dat-o tatăl fiului risipitor cu ocazia întoarcerei lui acasă, sănătos și bine. Înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem unul din ultimile două episoade ale cărții scrisă de Cristina Roy, Pavelică în Țara Luminii. Am asistat așadar, cu ocazia lecțiunii trecute, la o nouă incursiune pe care o face Pavelică în munți după un obiect pe care bătrânul Juriga îl uitase la coliba aceea. Tatăl lui Pavelică. Deci, lesina căruia, până acum îi spunea nene, lipsise trei săptămâni. Închiriase toată casa, luase acum și pe bunica cu câteva obiecte de gospodărie și stăteau la bunicul Juriga. Astfel, că nu avea să-l mai părăsească. Din potrivă, toți în înconjurare cu îngrijirile cele mai pline de dragoste, până se va întoarce unul din feciorii lui din America sau până la moartea lui. Până atunci, un chiriaș ocupase o parte din casa lor dar o părăsise ca să locuiască o căsuță pe care o cumpărase, așa că loc era destul și cămăruța se putea transforma în atelier. Mama curățise bine casa, ajutată de bunica Lesina, iar bunicul o făcuse ca și nouă, atât pe din afară cât și pe din lăuntru. Pavelica, în mii de feluri, le fusese și unora și altora de ajutor și ce plăcere pentru el să se știe de folos! Bunica adusese vârtelnița ei ca să toarcă la iarnă, în timp ce mama are să coasă și să cărpească. Ea ținea ca paverică să aibă o cămașă brodată, iar el are să le citească seara și în orele când nu avea școală. Pe deasupra, socotea să înceapă a învăța puțin și meșteșugul. O, oh, ce fericire să nu mai aibă grijă că în sarcina bunicului! Avea acum tată era cu totul altceva. Da, ah! Ce bun era Domnul! Tu ai făcut toate acestea, Doamne Iisuse, de nu te-am fi găsit pe tine, lucrurile n-ar fi luat niciodată întorsătura asta. Pavelica se întreba cum putuse el trăi fără să cunoască pe Domnul Iisus. Despre ce am putea sta noi de vorbă, își zicea el, dacă n-am fi avut Cartea Sfântă? Gândul la Cartea Sfântă l-a făcut să grăbească pasul el nu ducea numai delul cel mare al bunicului pe care l-a uitat în coliba lui de pe muntă și pentru care venise el până aici, ci se mai dusese și pe la peșteră unde lăsase cărticica. Bunicul îi vorbise cu privire la aceasta. E, degeaba Paverică, nu are să vină nimeni în peșteră iarna și ai putea să o duci la primăvară dacă Domnul ne mai ține în viață și sănătoși pentru că acum avem altă Biblie. Poate că atunci cartea să fie din nou descoperită de cineva tot așa de niștiuitor cum eram și noi. O, oh, și atunci are să-i fie și acelui, de folos la fel ca și nouă. Astfel, Pavelica s-a dus foarte vesel să caute cartea lui prețioasă, căci, în adevăr, îi se păruse cam greu să se despartă de ea și dacă n-ar fi fost pentru dragostea altora, n-ar fi avut inima asta. S-a dus deci la peșteră, a luat cartea și a mai privit odată aceste locuri iubite, ca și cum și-ar lua vacanță. Abia de venea să le părăsească. Cu toate că nu mai erau flori pe pajiște decât doar câteva brândușe, locul era încă fermecător. Soarele de toamnă, ieșind după câteva zile ploiase și reci, părea cald și înviorător și inima copilului se simțea strașnic legată de colțul acesta de pământ. Nu văzuse el aici splendida poarta cerurilor care se închisese în urma bunului său stăpân? Da, Pavelica trebuia să fie fericit, dar nu putea să se gândească la părintele, fără ca inima lui să se strângă de durere. Mereu și azi la fel își aducea minte fără să vrea cum Domnul ascultase la sfârșit rugăciunile robului său. El putuse, deși nu se vindecase, să se mistuie în serviciul lui Hristos ca o lumânare pe altar și ca o lumânare s-a stins și viața lui. În ultimul pasaj pe care îl vom parcurge cu ocazia lecțiunii viitoare, și care va încheia istorisirea Pavelică în Țara Luminii, vom asista la trecerea în veșnicie a preotului, trecere care s-a făcut în prezența lui Pavelică, într-un mod cu totul minunat. Ceea ce remarcăm din pasajul de astăzi este dragostea nețărmurită a lui Pavelică față de cartea cărților, față de scriptură pe care o găsise în peștera aceea. Inima lui și astăzi era tot atât de mișcată și bătea tot atât de tare pentru această carte cum a bătut și atunci când a găsit-o cu timp în urmă, pentru că această carte i-a deschis drumul către Țara Luminii și prin el a deschis drumul și atâtor altor suflete acolo. Domnul să ne facă și pe noi, iubiți ascultători, să ne apropiem de Cartea Lui Cea Sfântă ca de unica lucrare scrisă care ne-l arată pe Domnul Iisus Hristos care este calea către Țara Luminii. Doamne Tată Ceresc, fie ca și cuvintele care le vom asculta astăzi cu ocazia acestui program, să aibă darul acesta de a ne înfiripa, de a înfige în noi o dragoste fierbinte pentru cartea Ta. Să o luăm, să o citim împreună cu rugăciune, să ne pocăim, să ne întoarcem la Tine și să pornim pe acest drum minunat al Sfințeniei care duce până în viața veșnică. Amin. Sărbuna pășii alia Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 15 de la Evanghelia după Luca, suntem la versetul 23, unde după întoarcerea fiului pierdut, din țara departată unde s-a dus și și-a risipit toată averea, tatăl său îi dă o haină nouă, îi pune inel în deget, îi dă încălțăminte nouă și apoi invită la o masă de bucurie și de dragoste cu ocazia întoarcerii lui. Citim versetul. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. O latură a felului de-a fi a lui Dumnezeu și al ființelor cerești este bucuria cu prilejul întoarcerii celor rătăciți și a tuturor valorilor lui Dumnezeu în casa lui. Cele trei pilde spuse de Domnul Isus despre pierduții găsiți arată cu prisosință acest lucru. Cunoaștem că avem felul cerului de-a fi și după faptul că ne bucurăm de cei care s-au întors cu adevărat la Dumnezeu, de cei care primesc cu ascultare cuvântul scris al Lui Dumnezeu. Orice valoare a Lui Dumnezeu, adevărul, dragostea, smerenia, etc., când se întoarce în inima omului, este un prilej de mare bucurie în cer și pentru cei de pe pământ care locuiesc în locurile cerești. Dacă suntem cerești, prin ceea ce avem mai bun ne arătăm bucuria atunci când valorile Lui Dumnezeu se reîntorc în vistieria lui Dumnezeu în casa lui. Aceasta este arătată în Vițelul Cel Îngrășat și Tăiat. Îndemnul să mâncăm și să ne veselim exprimă gândul că toți membrii familiei trebuie să ia parte la această sărbătoare a bucuriei. Iubirea născocitoare a tatălui față de fiul întors pune în mișcare tot ce poate fi mai bun și dovedește cât de bine venit este fiul pentru inima fericită a tatălui. Veselia este una din fețele împărăției lui Dumnezeu când toți fiii pierduți sunt întorși în casa tatălui când Dumnezeu va fi totul și în toți. În versetul următor, versetul 24, tatăl își justifică motivul acestei veselii. Ascultăm ce spune tatăl fiului risipitor în versetul 24. Căci acest fiu al meu era mort și am viat. El a pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Iubiți ascultători, chiar dacă s-au pierdut valorile, să știți, ele sunt totale proprietarului. Chiar dacă oamenii, prin păcat, s-au depărtat de Dumnezeu și au devenit vrăjmași, el îi socotește ai lui. Aici ne arată textul, acest fiu al meu era mort și a el era pierdut și a fost găsit. Dumnezeu nu renunță la noi chiar când ne-am depărtat de El. În dragostea Lui ne caută și ne aduce înapoi acasă la El. Neascultarea de Dumnezeu înseamnă depărtare de El, înseamnă moarte, dar prin har Dumnezeu înviază pe toți fiii neascultării care vor să fie înviați, la fel ca și fiul pierdut. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, el a pierdut și a fost găsit. Despre tine ce se poate spune dragul meu? Ești tu un înviat din moartea păcatului? Ești tu un găsit al lui Dumnezeu? Dacă poți să spui da, atunci trebuie neapărat să urmezi în viața ta partea a doua versetului, anume, și au început să se veselească. Izbăvirea din țara robiei este urmată de bucuria din casa tatălui. Punctul final al lucrării de răscumpărare a ceea ce era pierdut, Emplinită de Domnul Isus, se cuprinde în cuvintele și au început să se veselească. Împărăția viitoare și veșnică a lui Dumnezeu va fi o necurmată veselie pentru că toate valorile lui Dumnezeu care fusese pierdute, au fost readuse din nou în casa Tatălui și Dumnezeu va fi totul în toți. Cât de minunat este adevărul lui Dumnezeu! Cât de minunat este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui în veci! În versetul următor, în versetul 25, părăsind pentru o clipă pe tatăl și pe fiul, Domnul Isus ne vorbește despre fiul cel mare al tatălui, despre fratele fiului pierdut. Citim versetul. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. Dacă vrem să analizăm din punct de vedere duhovnicesc, când te apropii de casa lui Dumnezeu, locul unde stăpânește El, auzi veselie, muzică și jocuri, cântări și mișcări ale ființelor cuprinse în focul bucuriei. Aici nu este jale, nu sunt îngrijorări și nici temeri. Toate acestea sunt în lumea păcatului. Aici se întorc mereu fii rătăciți și unde este întoarcere la Dumnezeu este neapărat și bucurie. În casa lui Dumnezeu arde necurmat focul dragostei și unde este dragoste, este și bucurie, și pace, și părtășie. Zice Sfântul Vasile cel Mare, Domnul este locul care cuprinde în sine pe cei neprihăniți, așa cum neprihănitul care se găsește în acel loc este plin de bucurie și pace. Sfântul Ioan Gură de Aur glăsâiește limpede, pe omul cu cugetul curat, nu-l va putea mâhni niciun lucru, ci va avea parte de curată și necurmată sărbătoare. Bucurie veșnică și neîntreruptă este împărtășirea de bunurile dumnezeiești mai presus de fire, scrie luminos și Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cântarea este un mijloc desăvârșit pentru arătarea bucuriei și a veseliei. Un creștin trist și stăpânit de îngrijorare și teamă face serviciul cel mai rău cauzei lui Dumnezeu pe pământ. Citim deci că fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de acasă, a auzit muzică și jocuri. Fiul cel mare nu era acasă lângă tatăl când s-a întors fiul rătăcit. Din pricina aceasta a fost surprins când venind spre casă, a auzit muzică și jocuri. Un gând vrem să subliniem aici. Fiul cel mic a plecat de acasă de lângă tatăl, risipind averea. Deci era ușuratic. Fiul cel mai mare era mereu plecat de lângă tatăl ca să adune avere. Era deci lacom, zgârcit și egoist. Duhovnicește înțelegând lucrurile, plecarea de lângă Dumnezeu, tatăl ceresc, totdeauna are urmări rele. Fie că risipești valori, fie că aduni valori în chip egoist pentru slavă de șartă. Când ești plecat de lângă Tatăl Ceresc, oricât de bune ar fi scopurile, nu te poți bucura de cei care se întorc acasă în lipsa ta. Ca să ne bucurăm de valorile lui Dumnezeu, de adevărurile sale veșnice, trebuie să fim mereu lângă Tatăl nostru Ceresc. Poate fi ogorul duhovnicesc cât de frumos, dacă el mă desparte de Tatăl și de ceilalți copii ai săi. Nu are nicio valoare pentru Dumnezeu și pentru casa lui, pentru biserică. Mulți din cei de pe ogor vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele tău, n-am scos noi, dragi, în numele tău și n-am făcut noi multe minuni în numele tău. Atunci le voi spune curat, zice Domnul Isus, niciodată nu v-am cunoscut. Ca să nu cădem în greșeala Fiului Celui Mare, Trebuie să avem grijă să nu plecăm pe ogor fără Dumnezeu, ci tot ceea ce facem să fie din el, prin el și numai pentru el. Iată ce ne spune Domnul Isus în continuare despre fiul cel mare care s-a întors acasă de la ogor, în versetul 26. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Ne întrebăm oare de ce nu fi intrat fiul cel mare în casa tatălui când a auzit că înăuntru-i veselie mare? De ce a chemat pe unul din rob să-i întrebe? S-a gândit el oare că tatăl său și-a stricat mintea și s-a dedat la lucruri neîngăduite? Dar cu atât mai mult trebuia să intre și să se convingă personal de realitate. Dacă vrem să ne convingem de un adevăr, să mergem noi înșine la fața locului, să cercetăm cu deamănântul totul și atunci să ne pronunțăm. Altfel, suntem în primejdea rătăcirii. În orice caz, să nu ne facem mai întâi gânduri rere și apoi să cercetăm lucrurile, căci în felul acesta greșim amarnii, ci să cercetăm totul dintr-o stare liberă, neutră, căci cu sentimentele atinse de gânduri rere, nu se poate ajunge la adevăr. Atunci când în casa lui Dumnezeu, când în adunarea celor născuți din nou, Auzim mare veselie, să ne apropiem și să intrăm înăuntru, căci acolo vom vedea un fiu pierdut venit acasă, vom vedea un adevăr nou descoperit, vom vedea o nouă înflăcărare a dragostei frățești. În tot cazul, vom vedea numai lucruri bune și datătoare de viață. Să nu gândim rău nici despre frații noștri, nici despre Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Să nu ne simțim jigniți că nu am fost întrebați și noi despre cele ce s-au aranjat. Sărbătoarea a fost neprevăzută. Decât să judecăm, mai bine să intrăm și să ne bucurăm. Să nu ne asemănăm fiului celui mare, din pildă spuse de Domnul Isus. Așadar, fiul cel mai mare a trimis pe un rob să întrebe. În versetul 27 citim rezultatul cercetărilor făcute de rob. Citim versetul 27 din Luca 15. Robul acela i-a răspuns. Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. Adevăratul rob, slujitor din casa tatălui ceresc, vede limpede adevărul și nu se rușinează, nici nu se teme să-l mărturisească deschis. Chiar în fața celor mai deosebiți oameni, cu riscul vieții sale, el mărturisește adevărul gol, fără nicio zorzoană. El a spus simplu fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul. Așa mărturisea robul. El nu se temea de ceea ce va urma, ci îi spunea acestui fiu mai mare, al stăpânului, fratele tău a venit, chiar dacă el nu-l recunoștea de frate, așa cum vom vedea în versetul 30. Să nu ne temem să numim frați pe toți copiii lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt pe ogorul nostru sau în gruparea noastră religioasă. Dacă noi suntem cu adevărat robi din casa Tatălui Ceresc, cunoaștem bine adevărul acesta. Deci să nu ne temem să-L mărturisim. Cei ce nu recunosc ca frați ai lor, pe cei care mărturisesc deschis pe același Dumnezeu și Tată și pe același Domn și Mântuitor, Isus Hristos, fac parte din categoria Fiului Mai Mare, din pilda Fiului Risipitor. Robul deci i-a răspuns. Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Orice întoarcere sincere înapoi la Dumnezeu este primită de Dumnezeu cu cele mai bune daruri, vițelul cel îngrășat. Tatăl nostru ceresc nu numai că nu ne scoate afară când venim la El, ci ne primește cu bucurie și ne dă ce are mai bun. Așa trebuie să primim și noi pe frații noștri, cu vițelul îngrășat ca să nu ne asemănăm fiului mai mare din pildă. Pe cel care l-a primit Dumnezeu, să-l primim și noi cu toată bucuria, așa ca Dumnezeu, și să căutăm să avem părtășie cu El. Să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, cum suntem sfătuiți în Efesen 5 cu 1. În versetul următor, versetul 28, iată felul cum a reacționat fratele fiului risipitor. El s-a întârta de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Vedem că mânia răpește mintea omului și îl împiedică să judece drept. Mânia mănâncă puterea omului de nu se mai poate mișca spre ceea ce este bun și necesar vieții. Mânia stinge lumina omului și astfel nu se mai poate cunoaște drumul cel adevărat care duce la Dumnezeu. Fiul cel mare, din pildă, s-a întărit de mânie. Din pricina aceasta nu mai putea să intre în casa tatălui unde era fratele său. Tot ce ai bun în tine este infectat de mânie dacă îi deschizi ușa să intre în inima ta. Nu numai mânia, dar orice alt păcat de care nu te-ai pocăit, îți paralizează voința și te împiedică să intri în casa lui Dumnezeu unde sunt frații tăi în casa adevărului, unde este lumina vieții, în casa dragostei, unde este pace și bucurie negreită, împreună cu toate ființele de acolo. Mânia este un foc, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Acest foc, dacă nu este stins la timp, pârjolește tot ce-i viață și tot ce-i frumos. Deci fiul cel mai mare s-a de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Fiul acesta mai mare nu luase parte la grija tatălui pentru fiul cel pierdut pentru fratele lui, de aceea nu a luat parte nici la bucuria tatălui pentru revenirea celui rătăcit. Cântările de veselie nu deșteptau bucurie în inima lui, ci, din potrivă, mânie. Preotul Trifan spune așa, Ospățul din pilda cu fiul cel pierdut, Închipuie dragostea și bucuria cea duhovnicească pentru cel întors la Dumnezeu. Cerul și pământul cântă și se bucură când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Cine nu se bucură de întoarcerea celor păcătoși la Dumnezeu, dovedește prin aceasta că nu are inima umplută cu dragostea lui Dumnezeu, că felul de a fi al lui Dumnezeu îi este străin. Unii tâlcuitori ai Sfintelor Scripturi, Spun că fiul cel mare, din pildă, închipuie poporul evreu care era în casa tatălui, dar căruia îi lipsea temelia mântuirii, credința care lucrează prin dragoste, credința care iartă pe aproapele. Fratele cel mai mare era și chipul legii din Vechiul Testament. Pilda cu fiul cel pierdut era și un hotar de întâlnire și de despărțire între Vechiul și Noul Testament, între lege și har, între fiul care trebuia omorât pentru greșare și între cel primit cu spăți de bucurie. Dar fecerul cel mare care s-a supărat de întoarcerea fratelui său mai închipuie pe cei care și astăzi îi supără întoarcerea păcătoșilor. Oriunde se întorc oamenii la Dumnezeu, oriunde se face cu adevărat o întoarcere la Dumnezeu, acolo se supără cineva. Fiul cel mare închipuie și pe apărătorii diferitelor grupări religioase, care nu se bucură de cei ce se întorc la Dumnezeu, pentru că nu mai rămân credincioși felului de a fi al partidei lor, ci primesc felul de a fi al lui Dumnezeu, care este deasupra oricărei grupări sau despărțiri de pe pământ. Citim deci că Fiul cel Mare s-a întărât mânie și nu voia să intre în casă. Dacă stai afară, nu o să ajungi niciodată să vezi pe Iisus. Intră înăuntru și acolo, în prezența celor care s-au întors din căile rătăcite, vezi pe Mântuitorul că cer este numai cu cei care se pocăiesc. Aceștia sunt frații lui și ai tăi, dacă și tu ești pocăit. Mântuitorul este numai cu cei mântuiți și mântuiții sunt numai înăuntru, în casa Tatălui Ceresc. Toți mântuiții alcătuiesc la un loc, casa lui Dumnezeu. Cine nu vrea să intre în casa lui Dumnezeu, se exclude singur de la viață și fericire veșnică. Te afli tu în casa lui Dumnezeu, iubite ascultător? În versetul următor, versetul 29, iată cum a răspuns fiul cel mare, tatălui său care l-a invitat în casă. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un să mă veselesc cu prietenii mei. În jurul acestui verset putem să observăm că minunate taine cuprinde cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie numai să-l citim cu credință, cu lepădare de sine și cu multă atenție ca să pătrundem în adâncimile lui spre slava lui Dumnezeu și spre desăvârșirea noastră veșnică. Minunate taine cuprinde și fiul, pilda fiului risipitor. Enia, dacă luăm seama la citire, vom descoperi multe laduri ale vieții noastre, multe stări prin care trecem și multe fețe ale Harului Cel Mare al Lui Dumnezeu, care ne vrea binele nostru veșnic. Haideți să vorbim ceva despre Fiul Cel Mare. La com mai era acest fiu? Averea, după cum scrie la versetul 21, le-a fost împărțită, deci, la amândoi. El și-a căpătat partea lui și, totuși, era invidios că tatăl din averea lui personală îl ajută pe cel care nu mai avea nimic. Pilda aceasta a fost dată de Domnul Isus, referindu-se la fraza din versetul 6 care spune Va fi mai multă bucurie în cer pentru un păcătos, ospățul pentru cel ce sărăcise de tot, decât pentru un neprihănit care n-are nevoie de pocăință, adică fratele cel mare care avea averea intactă. Tot astfel se supără și astăzi mulți, așa zis nepriheniți când văd ei de câtă primire se bucură mari păcătoși care se întorc la Dumnezeu. Citim că el a zis tatălui său, iată eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. De ce s a fi socotit el rob? Nu era el copilul tatălui și deți cu el? Oare munca din casa părintească trebuie plătită fiilor de către părinți? Din toate însă învățăm marele adevăr că numai când ne contopim cu adevărat cu Dumnezeu ca stropul de ploaie cu marea, numai când lucrarea lui e lucrarea noastră, nu mai facem lucrare de rob. Starea de rob și starea de fii sunt stări deosebite chiar dacă stau în aceeași casă. Dumnezeu vrea să facem parte din el, din casa lui, din camera unde stă el, nu din camera robilor, asta numită într-un anumit sens. Care este starea mea și care este starea ta, iubite ascultători? Suntem noi din cei care suntem contopiți cu Tatăl? Participăm noi împreună cu El la bucuria Lui, la lucrarea Lui pe care o are de făcut pe pământ? Iată întrebări la care bine facem că ne gândim. Întrebări cu ocazia cărora anunțăm încheierea programului L195, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio. Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne binecuvinteze. Amin! Stă să jurul să ne adună, viața lui, în credință. Lucrăm, luptăm cu voi, e bună. Oh mm -hmm.